أندلس أندلس يا أرض أندلس الحبيبة تكلمي إني بكيت وعلى في كيف علامي لم تسير عندما نديتني فصمت ولم أتا كلامي وقعدت عن أرض تبات وعن ربا nastavljamo serijal predavanja o istoriji ili historiji Endelusa govorimo o istoriji države koja nas je odnosno mjesta koje nas je zadužilo sa učenjacima sa vojskovođama sa naučnim dostignućima sa kulturom, sa civilizacijom sa svim drugim zaostavštenama iz kojih se i dan danas crpe mnoge stvari koji su prijedmet izučavanja, pisanja, raznoraznih knjiga ne samo od muslimana ili čak ispravnije reč više od muslimana, više od nemuslimana nego muslimana. I zato imam namjeru nakon završetka ovog serijala historijskog djela da se održi jedno ili dvoje predavanja vezano za učenjake i vojskovođe Endelusa i jedno za vezano za naučna dostignuća i kulturu koja je vladala u Endelusu. Da bi se u potpunu slika da bi muslimani bili svjesni šta su imali, šta su izgubili i šta Islam kada se primijeni na zemlji koji uljepotu, koje bogatstvo donosi ljudima i muslimanima i nemuslimanima. Prošli put smo govorili o padu države Murabita i nastanku države Muwahida. Pa samo da posjetim jel da je počelo da je počela dava pozivanje u državu Muvahida, čiji je osnivač, idejni zas, osnivač bio Mohamed ibn Tumrt. <clears throat> počela je 512. godine po Hidži. I onda nakon pozivanja i nakon rada i borbi protiv države Murabita što smo pojasnili, spomenuli smo detalje toga da bi se 541. godine pohidri da bi bila formirana i uspostavljena država Muvehida. Te godine umire i Muhammed ibn Tumart. Spomenli smo njegovo kao osnivač državi bio jako bitan, njegovo njegov karakter, njegov menheđudavi. Ono što u čemu je bio hvaljen i e, š, zbog čega je bio koren. i nakon njegove smrti kao njegov nasljednik i u stvari njegov prvi učenik je bio Abdul Mu'min Ibn Ali i e, on je kao e, namjesnik države Muvahida i nastavio da produžava vijek i e, odnosno traje tada jel od 541. godine do 580. godine traje formiranje i uspon i velika moć i snaga ove države. A od 580. do 595. je zlatna doba muvehidijske države. Što ćemo spomenuti, željamo na našim današnjem Da bi nakon toga je, ova država odaživjela pad. I, a, zašto govorimo o državi Morabita i muvehida? Zato što su, na, iako su one države koje su bile u osnovi formirane u, u Maroku, današnje je Maroku, ne samo Maroku, znači 12 afričke država, sjeverozapadne Afrike velika znači ogromna teritorija govorimo o tim državama zato što su one u to doba vladale sa na, imale vlast nad Endelusom uglavnom da nastavimo ta historijski dio znači od 541. godine po hijđri eh, Abdul Mu'min ibn Ali je uspostavio na, znači kada su zauzili Merakiš znači formirali su veoma jaku državu islamsku državu Uh, što se tiče Abdul Mu'mina ibn Alija, znači to je prvi učenik od Mohameda ibn Tumerta, kao vladara, ka kaže o njemu imam Vehebi u svojoj knjizi uh, Iber, kaže, ka ne meliken adilen sajisen azim alhajbe, kao bio je vladar, uh, kralj, namisnik, pravedan, veliki političar i... Uh, I, i ljudi su imali prav njemu ogromno strahopoštovanje. Ali je le himme imao jake velike ambicije. Keshire tel mehasin mnoštvo pozitivnih i dobrih osobina metine, dijane, čvrste vjere, čvrste akide. Kalil el misl kaže bio je čovjek kojim ne može, rijetko možeš naći sličnog kana yaqra kullu yawmin sub'a min kaže svakog dana bi čitao, čitao sedminu 7 A Qur'ana inače to je bila jel, to je bila praksa od, od ashaba prenesena pa od tabiina tabi tabiina da bi imali svoj dnevni odnosno dnevni i noćni vird da bi im bio vird znači onoliko koliko se Qur'ana uči da bio da bi učili sedminu 7 tako da se čak ima hadis u Abu Daudu koji govori o tome kako se Kur'an dijeli na sedam dijelova, na osnovu sura, veličina sura, sureta, i e, to je bila praksa, znači, Selefa, mnogu, mnogih učenjaka Selefa da su učili Kur'an, na osnovu, naravno, hadisa, jel, e, hadisa koji je došao Abdullahi i Namra u, u Buhari Muslimu, da se, e, da najmanji, kada je poslanik, sallallahu sallam, tražio da Abdullah ibn Amra, e, je Abdullahi i Namra, kada on govorio da može više učiti Kur'ana, pa ga on na najminj, na najviše što ga je sveo, jel, Da, da može učiti Kur'an uh, hadismom u Tefakalihi je sedmino Kur'ana. Odnosno, za sedam dana pa su onda oni to, uh, pa su uh, pa štihadom od Selefa uh, podijeli se Kur'an na, na sedam dijelova, da bi za sedam dana jel, da bi sed, sedam dana pročitao uh, čitav Kur'an. Hadis je taj slabo da uh, opodili Hadisa Podijeli sureta, jel, uh, kako se podijeli na, na sedam, jedna, uh, približno jednakih cijelina. Dalje kaže, uh, vehebi, kaže, kane je štenibu uh, libsel harir, kaže, klonio je se, nije oblačio, uh, odjeću od svili. Ovo je zanimljivo da ovo spomini zaštivskog razgleda, zato što u to, da, u to doba, znači, bilo je e, jako rasprostanje, jako raširano među muslimanima, da su, uopšte među muslimanima, da su nosili odjećeo svile mislice muškarcima, naravno, na osnovu onoga diesel, uopšte poznat svarko muslimana, da je ženama dozvoljena svila muškarcima zabranjena. Kaže, Kana je sumu, na hamiz postio je ponediljkom i četvrtkom, ovo Kana je štehid, Fil džihadi, kaže, jel mnogo se trudio u, u džihadu, borbe na lahom putu, u, u nezari fil mulk, o vođenju, upravljanju državom, kaže, ka en nema huli qalehu, toliko je vodio računa o upravljanju državi, nače, u lasti, kaže, kao da je rođen bio za to. A zatim, ovo je zanimljiva stvar, znači, da na kraju dodaje vehebi, Uh, jako, jako bitno i zanimljivo o osobinu kaže wa kan sa fa kan li dimai li i kaže bio je od onih koji su mnogo proljevali krv onima kojim, kojim se suprotavi zašto zato što moj što moj njegov učitelj bio muhamed ibn tumert koji je na to menadžer bio jel e slično sličnom rečenicu je dodao na kraju znači Ibn Kathir u Bedavini Hayka kada govori o ovom ovom namjesniku vojskovođi namjesniku države i prvom e, osnivaču e, Muhamedijske države kada također hvali go pohvalnim stvarima onda na kraju dovodi e, navodi kažem Kathir kaže kanae yaibuhu ja kaže maha nam mu je bila to kaže što je mnogo prosipao krvi ljudskoj Mi se ubijao od druge. Li men aradahu min etpa hi vogajrat ba. Kažu, od, od onih kojima se suprostavi, bili od njegovih sljedbenika ili ne bilo od njegovih sljedbenika. <kuh> Zašto to tako bilo? Zato, znači, što je bio odgojen na, na menheđu uh, svoga šeha i učitelja Muhammeda i bin Tumerta. Spomijali smo njegove karakteristike od kojih je bila jel, uh, i ta žestina žestok način, žestok metoda opođenja prema, prema ljudima i čak u otklanjanju munkera u dobrim stvarima, a kamolil ako, ako se čovjek soprostavi njihovom razmićanju, njihovom viđenju, njihovom čak tumačenju vjere. Učitelj mu je bio narod koji Muhammed Imt Umert, koji od njegovog poučavanja bilo to, znači spominje, znači ako je Muhammed Imt Umert ovako odgajao svoje sljedbenika, a on je bio jedan od njegovih učenika, a to je da, da kažem, jednom prilikom desilo, kada, kada je Muhamidin Tumert u borbama protiv Murabita, dok je još bio živjel, u jednoj od bitaka, kada je vidio koliko su ljudi, ovaj, koliko, se, eh, koliko su bili ovaj, bili vezani za ratni plijen koji su uzimali od, normalno, to su bile borba inče muslimana, znači dvije skupine, Murabita i, i Muvahida, pa kada je vidio Muhamidin Tumert koliko su ljudi se vezali za taj ratni plijen, narijedio da sabiri ratni plin samo na jedno mjesto i narijedio da se pop, zapali čitav ratni plin. Zašto kaže? Zato što se vam kaže srca vezano za ratni plin, a trebate da pročistite nijed. Takođe Mohamed i bin Tumarti, od njegovog načina odgoja. Tu je a, to bilo da je on obavezao ljude da obavezao, znači oni koji su bili u njegovom sedminicu, u njegovom džematu, u, u, a, znači u početka je, form, je bila formirana država u vojsi, Obavezao da mora svi klanjak jamu lejl. Obavezni su bili da klanjak jamu lejl. Ako, klanj... ako bi ako se deslo da neko prespava i da ne klanjak jamu lejl, naravno bi su ljudi zaduženi koji su pratili to. On bi te koji su prespavali ni klanjak jamu lejl, sakupio na jedno mjesto i onda bi kažnjavao obećavanjem. Naravno, ovakav uslub odgoja je nije bio uslub poslanika sallallahu alejhi ve ni po samcem ovakog odgašabe sa paljen ratnog plina niti niti sa udaranju na ono što je što je mustehab. I naravno jel a, ako je bio njegov učitelj ovaka, očekivati je bilo da Abdul Mu'min ibn Ali a, kao vladar kao namjesnik Mogehidske države da i on da i on slijedi svoga učitelja u onome što ga kakog on poučio da je bio jako žestok u opođenju sa ljudima. E, osim što prenose neki, e, neki istoričari da e, Abdul Mu'mid ibn Ali nije bio baš potpuno uvjeren, u stvari imao jako sumnju, mada je nije smio ispoljiti javno, nije bio uvjeren u e, ismet, odnosno bezgriješnost Muhammed ibn Tumerta. Mi smo rekli da je od velike krupne stvari od akideskih iskrivljenja koja se desila kod Muhabbeda bin Tumerte, to da je zastupio stvrdio da je bezgrišan. Pod, pod utjecajem je toga što učio kod, kod šiitski, rafidijski učenjaka u tadašnjeg kada je bio na istoku, kada je tražio šerijsko znanje. Tako da nije prenešeno od Abdulmu'mina ibn Alija da je on nekad pozivao svoje slijedbe, kada on bio nakon smrti Muhabbeda bin Tumerte, da je, da je govorio ljudima da je pozivao i pojašnjavao da je da je Muhammed ibn Tumur bio bez grešaka. E, Takođe nije pozivao bar javno, jel, nije pozivao u tu fikru, u tu ideju uh e, da onaj ko je sa nama mu'minin je, onaj ko protiv naske aferge treba ga ubiti. Koja je bila jel jasna ispoljena kod Muhameda ibn Tumurta. S tim da je jedini problem kod Muhameda ibn Ali, kod Abdul Mu'mina ibn Alija što on javno nije nije jel iskazao Uh, da, da je on da se odriči da se odriči uh, tih ideja od Mohameda bin Tumerta uh, neki, neki svoća to pojašnjavaju iz razloga što se bojao jel, jer su mnogi šehovi mnogi učeni bili sljedbenici uh, i bili uh, ubijeđeni ono na čemu uh, ušto je poziv Mohameda bin Tumert u toj državi Movehidi muvahid, pa pa je se bojao ako bi to ispoljio da bi, da bi to izazvalo jel pobune revolucije, cijepanje države i tome slično. 542. godine, znači govorimo o godine je znači, definitivno uspostavljena država muvahida. 542. godine, zbog tih borbi između između murabita i muvahida, dešava se da, da pada grad Merije u Endolusu, u ruke kršćana. Uh, Meri je bio na, u, u, na jugu, na jugu Endulosa, znači, znači, a pa se većina Endulosa je bilo u muslimana. I u tom gradcu je dešavao da su kršćani uh, da su uzeli kao roble 14.000 muslimanskih žena. 14.000 muslimanskih žena uzeti u roble. 543. godine po hijdžri pada uh, grad uh, Tartuši. Uh, nakon toga također kršćani uh, okupirali su današnji Tunis. Znači, otišli su čak i u Afriku. Prešli su u Osrednizavne more i otišli u Afriku. Uh, to je sve, znači, dešavalo su dok su muslimani bili uh, zauzeti međusobnim borbama uh, tom da, uh, pravlađivanju muvahida nad murabitima. Onda, uh, znači, 541. godine, tada uh, Abdul Mu'min ibn Ali, kao vladar uh, muvahidijske države, uh, mijenja malo način rada i djelovanja u odnosu na njegovog učitelja Mabed ibn Tumerta, Pa je onda jel, razglasio i otvorio, dopustio da se slobodno slobodu ispoljavanja naučnih znanosti otvorio raznorazne medrese škole, visoke i niže škole znači promijenio pravac djelovanja razmišlja od njegovog učitelja znači osnova i ustuo još osnovao mnogo škola politički znači da političke škole gdje se ljudi a, završavali i a, kada završi tu školu ušao bi jel, u a, ušao bi u neke neke političkog a, a, aktiviranja u državi. Takođe škole, znači vezane za politiku, škole vezane vojne škole otvorio. Tada ima znači vojne škole, posebno vojnu školu za, za borbu na kopnu, posebno vojnu školu za borbu na moru što je naravno jel, snažilo državu i što je omogućilo da može dalje da se, da, jel, da se vrati i stane na svoje noge. Jedini problem, je veliki problem koji ima Abdu'l-Mu'min ibn Ali, a to je, a to je što od svoga i učita Mahmoud ibn a to je da nije uzimao u obzir mišljenje šure. Naravno, imao, imao svoje jel, ljude sa kojima se orađivo vezire ministre, Međutim, kada o nečemu, jel, kada treba neku krupnu, veliku odluku da donese, nije se vraćao na šuru, nego on, kako, kak šta njemu, jel, kako on procijene da ide, držao se svoga stroga mišljenja. I naravno, ne samo to, nego smo spominjali da onaj kojemu se suprostavi u tome, da bi, jel, da bi platio glavom. I to je bila naravno velika... Odnosno, opisuju kada je bio, sa nekom, u savremenim nekom opisu vladara, bio potpuni diktator znači, znači e, njegova se poštuje i njegova se pika, on što odredi što zahtjeva, tako mora biti naravno to bila velika mahana u načinu ladanja e, da bi se u toku ovih godina 543. godine. desilo da je u, e, u Endelus došao, učinio hijđru veliki učenjak ovog umeta a to je Ibnul Arabi malikijski učenjak Nači ne Ibn Arabi, onaj Sufija što je bio na Dalaletu i na Kufru nego ova ibn Arabi, malikijski učenjak, veliki učenjak, poznata je njegova eh, knjiga Al-Qawasim eh, uh, Mila Al-Awasim, eh, znači knjiga koja govori o odbrani ashaba. Jedna od najboljih knjiga koja je napisana u odbrani ashaba, u smislu odbrani fitnikosti, gdje sam među ashabama. Ima i drugih knjiga, Akamul, ah, Kur'an, i drugih knjiga, eh, dobrih knjiga od njega koje su ostale u nasljedstvu nama dan danas. On došao u Endelus i dao je Beju Abdul-Mu'mina. A ovo je stvari znači, pošto je, a tada je već bio Ali je bio, bio veliki, veliki čenjak, poznati čenjak u islamskom svijetu. U stvari, ovo je bio uh, dokaz ostalima da je, uh, je Abdul-Mu'min ibn Ali, u stvari, malo, jel, da je u stvari drugačiji od Muhammeda tumerta koji čije uh, iskrivljenje u okidi bilo poznato, jel, uh, među muslimanima širom svijeta. Odnosno, ovo je bio argument, ne bi mu tako, tako istoričar kaže, ne bi mu uh, Ibn al-Arabi dao da mu nije bilo poznato, da je, da on nije bio na idejama svoga učitelja, znači potpuno na idejama Muhammeda bin Tumrta. Uh, Naravno, sa, sa ovim činom je uh, osnažila se sa te, sa te znanstveni strani, sa naučni strani, sa strani učenjaka uh, moći država uh, uh, Abdul-Mu'mina ibn Alija. Zatim da spominemo te neke događaje vezane za, za, za neke bitke 540, 545. godini. Desilo se da su, da su tada, znači tek su tada ovaj, muwehidi smogli da, da kompletiraju svoju vojsku, da je objedine i da pošalju da pošalju u Endalus i da, da potpuno uspostave vlast u Endelosu jer, jer je bilo još dijelova mjesta gradova Endelosa koji su bili u rukama Morabita. Tako da su je l 145 nakon još 4 godine jel, da su jel, potpuno i zavladali i i u Endelosu. A prije toga je l prilikom vraćanja, vraćanja uzimanja ostali gradova iz iz ruku Morabita, vratili su grad koji je prije toga pao Merije, 552. 555. također su protirali kršane iz Tunisa, vratili, vratili ruke muslimana Tunis. Da bi, da bi 555. godine također zauzeli tadašnju Libiju, a ona, je, ona nikad nije bila u rukama Morabita. Tako da je po ovom ispalo, da je država Muvahida bila veća od države morabita. A to je ogromna država, ja sam vam spomenuo, znači država Morabita, znači, obuhvatala je 12 uh, sjevero-zapadnih uh, sjevero država u Africi, koje su bile jake i velike, ogromni država, 12 sadašnjih, trenutnih država koje, koje imamo. Znači, ogromna teritorija. Još Endelus. Uh, a onda, je a onda uh, 580. godine, i preselio na Ahiret preselio Abdul Mumin i naslijedio ga njegov sin naslijedio ga njegov sin Ali a, pardon 558. je umro Abdul Mumin ali, a, od te godine, od 558. do 580. je vladao njegov sin Ali a, vladana njegovog sina nije našem posebno istakla da je vrijedna ili spomena osim što je učvršavao učvrstio i stabilio postojeću vlast muvahidske države. Bio je, Njegov sin je bio potpust svoga oca u onoj mahani, a to je da nije uzimao za mišljenje uzimao mišljenje šure u bitnim odlukama državnim. To su naslaživali jedan od drugog. Znači, ništa posebno znači se nije desilo u tom periodu, od 558. do 580. tih nekih, jel... 22 godine da bi, uh, da bi u jednoj od, od bitaka da bi preselio kao šehid uh, i Ali ibn uh, Abdul Mu'min i naslijedio ga je njegov uh, njegov, njegov sin Jakub uh, ibn Ali da ne spominjem nastavak imena uglavnom postoje ova Jakub nazvan uh, Jakub uh, Mansur el-Muvahidi ili Ebu Jusuf ابو يوسف يعقوب منصور المبعهدي بالله يزور المغارن على اهلي هناك كان الملوك كان الملوك على الزمان